Otoitza, bila bilazabiz jainko, gitzakio nartean bizi izateko, geure izkuntza erabilteko. Guk zu ezagutu izan zaiguzan, eta guk zu gazartuen monak izateko. Baina gu jauna, sinistun nerri honetan, oitxura aurkitzen gaituzo. Baloguz legeak, arauak, oitxurak, eta beste ez dugu behar uste dugu, gero eta un lagoak eta txikiago garan arren. Bizkortu gaitzuz jauna, atara gaizuz, gure itxitu eta tik Zeugazko hartu emoz zuzenak izan daiguzan, uste ona zeugan baino izan ez daigun, eta zeure herria ukeratu lez Jokatu daigun.